și încer și pe pământ, el tată, și sfânt. Prin preotul Valeriu se aduce iubiți ascultători programul I058 din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul lecției noastre de astăzi îl vom începe cu versetul 11 din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, numai înainte însă de a mai citi o serie de meditații din versetul 10, meditații pe care nu le-am putut acoperi cu ocazia lecțiunii trecute din motive de timp. Dar mai înainte de acestea, amândouă, dați-mi voie să vă relatez o întâmplare pe care o istorisește fratele Marcu Nichifor. Spune că o fetiță a fost furată de niște țigani când era mică de tot. Mult au mai prins mama și tatăl ei după fetița lor, care îi dăduse numele de Jenny. După mai mulți ani, s-a întâmplat că o țigăncușă a venit la poarta lor. Mama a tresărit. E fetița mea," s-a gândit ea, seamănă cu mine." Să mâinile, doamn," a zis ea, hai să-ți ghicesc în ghioc." Așteaptă o clipă," a răspuns doamna, și apoi o să-mi ghicești." Doamna s-a dus repede într-o altă cameră ca să-și vină în fire și ca să se gândească repede ce să facă. E oare fata mea? Dar dacă mă înșel?" se frământa ea. Deodată și-a amintit că fetița ei avea o aluniță pe umărul stâng de la naștere. Nu era timp de pierdut. Ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, s-a întors în camera unde aștepta țigâncușa, ducând pe brațele ei o rochie. Uite," i-a spus ea, ce dau ție, dar numai dacă o încerci în fața mea." Să rămână, doamnă, o încerc imediat. Rochea era nespus de frumoasă, de toate culorile lungă și cu fire aurii prin ea. Vă îmi place foarte mult," a spus ea în timp ce se dezbrăca. Mama s-a uitat cu atenție. Da, alunița era acolo pe umărul stâng. Fata arăta așa de frumoasă în rochia aceea. Jenny," ai izbucnit ea în plâns și a brațe, tu ești fetița mea, ai fost furată când aveai numai nouă luni." Jenny a ascultat cu ochii mari și gura căscată. De emoție nu putea scoate niciun cuvânt. Ah, rămâi acasă, a rugat-o mama ștergându-și lacrimile care nu se mai opreau. Jenny s-a uitat o clipă în jur la casa aceea foarte bogată ca un palat. Să rămână sau să nu rămână? Lasă-mă, a strigat ea smulgându se din brațele mamei și a fugit cât a putut ea de repede jos pe scări, apoi afară prin ușa aceea mare de lemn. Țigâncușa s-a întors la hoții și la tâlharii cu care se obișnuise și la cortul plin de fum. Vedeți, așa ne-a furat și pe noi diavolul din mâna Domnului. Ceea ce n-a putut face însă biata mamă pentru copila ei genii, adică să îi risipească simțământul de înstrăinare și să trezească în ea simțământul de apartenență față de ea, simțământul de copil aparținând acestei mame, este ceea ce poate face Dumnezeu Tatăl în noi, în fiecare. Din momentul în care Îi dăm voie să lucreze, El trezește în noi simțământul apartenenței noastre de El. Trezește în noi simțământul copilului care a fost furat din brațele mamei. Și atunci, cu disperare, ne smulgem. În loc să fugim înapoi cum a fugit țigăncușa, noi ne smulgem din tot ceea ce a fost vechi și ne aruncăm în brațele Lui cu multă bucurie că ne-a găsit și ne-a chemat înapoi. Mai este o învățătură foarte interesantă și importantă aici și anume, sunt unii care fără să lase pe Dumnezeu ca prin Domnul Isus Hristos să trezească în ei simțământul de creatura lui Dumnezeu, de copil căzut. De la gloria lui Dumnezeu, fără să lase, deci, pe Domnul Isus să trezească în acest simțământ, vin în casa lui Dumnezeu, vin și vor să se îmbrace cu anumite virtuți creștine. Și până la un anumit punct, ei, într-adevăr, imită multe virtuți creștine, dar pe aceștia îi deosebești ușor de adevărații credincioși, de adevărații copii ai lui Dumnezeu. Și știi prin ce? Ei vezi că ei trăiesc tot în vechile lor obiceiuri. După cum țigăncușa aceasta a plecat înapoi în vechea ei casă de hoci de tâlhari pentru că biata mamă n-a putut să trezească neasimțământul să-i facă lumină în inima ei că de fapt ea aparținea mamei ei. Tot așa și aceștia care n-au primit pe Domnul Iisus Hristos umblă și locuiesc tot în lucrurile acestea de jos ale lumii pentru că ei au venit numai și au luat unele virtuți, le imită dar nu au înfierea N-au vrut să primească pe Domnul Iisus Hristos Domnul să ne ajute iubiți ascultători Să primim pe Domnul Iisus Hristos Singurul care ne trezește la realitate că suntem ai lui Dumnezeu Și ne pune în noi primindu-L pe El Simțământul și sentimentele de copii ai lui Dumnezeu Aceasta se cunoaște prin felul că noi vom trăi de acum în cele cerești Nu ne mai găsim plăcerea în cele pământești și după cum fetița fugea de casa ei adevărată pentru că n-avea duhul de înfiată, tot așa noi fugim acum de cele pământești în care am trăit până acum pentru că ne-a făcut lumină Dumnezeu și am văzut că am fost furați de satana. Domnul să mărească numărul tuturor acelora care se trezesc la realitatea că aparținem lui Dumnezeu și să fugim de tot ce lumesc, să trăim așa cum ne-a așezat Dumnezeu în Hristos în locurile cerești. Binecuvintează, Doamne Tată, te rugăm și mesajul de astăzi și ajută-ne să ne lăsăm treziți la realitatea că suntem copii ai Tăi și să trăim în calitatea aceasta, spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Do ta. Primește, doamne ruga mea și dă-mi dar iertarea ta. Iar după ce am primit iertarea să spunem, primește doamne ruga mea și dă-mi dar voința ta de a trăi, Doamne Iisuse, cum ai trăit tu când erai pe pământ. Iubiți ascultători, ne apropiem de textul lecțiunii noastre de astăzi, pe care, așa cum l-am anunțat în deschidere, îl vom citi începând cu versetul 10 din Ioan capitolul 5 urma de câteva explicații pe care nu le-am putut acoperi cu ocazia lecțiunii trecute din motive de timp. Versetul 10 de la Ioan din capitolul 5 sună în felul următor. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat. Este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. Ne aflăm deci în împrejurarea în care Domnul Iisus a săvârșit o minune. A vindecat un om care zăcea timp de 38 de ani pe unul din pridvoarele lacului Betesda și n-a putut să fie vindecat. El trebuia să se ducă singur să se arunce în lacul pe care un înger al Domnului se cobora din când în când și îl tulbura și dacă ar fi reușit să se coboare singur în lacul acela, imediat după tulburarea apei să fi fost el primul, ar fi fost vindecat. El a stat pe malul lacului, dar fără nicio nădejde, pentru că nu se putea duce singur până acolo ceea ce reprezintă legea lui Dumnezeu ne-a fost dată, este bună de săvârșită, mântuiește, dar omul nu poate să facă nimic pentru împlinirea ei. Și iată că, după 38 de ani de suferință și de neputință, vine Domnul Iisus acum și El îi spune: Scoală-te, ridică spatul și umblă. Ceea ce s-a și întâmplat în viața străbănogului, pentru că el a avut credință și a primit cuvântul Domnului Iisus, față de care iudeii religioși, care erau plini de pismă pentru că ei apărau o partidă religioasă, au venit și spun. Nu ți este îngăduit. Iată câtă o brăznicie și întunecime în viața lor. v zic că ei nu au avut nicio putere, nimic, asupra bietului omului acestuia. Iar când vine Domnul Isus și prin puterea cuvântului să îl vindecă, ei se arată mai mari decât Domnul Isus și dau ei porunci acum ce să facă în urma vindecării. O brăznicie nelimitată care vine numai de la satan, cel care a vrut din capul căpătâiului să uzurpe planul lui Dumnezeu. Ei, în numele legilor, desfințau cuvântul puternic și de netăgăduit al Domnului Isus. Îl dădeau pe el la o parte care este și domn al sabatului, și dătător al legii, și Dumnezeu binecuvântat în veci. Oare nu vedem la tot pasul din aceștia și astăzi? Vezi pe câte unul că vine și spune, A, păi tu ești credincios, dar tu nu faci ca noi, tu n ai învățat doctrina noastră, tu nu urmezi învățăturile noastre. Păi, stai puțin. Dacă omul acela a reușit să fie vindecat de Domnul sus și să fie făcut copila lui Dumnezeu, cu ce drept îți permis tu să-i spui acum ce să facă? Lasă-l pe acela care l-a mântuit să-i spună ce să facă și lasă să urmeze învățăturile lui, nu doctrinele partidei tale. Vedeți, păreri deosebite pot avea oamenii între ei, dar nu se cheamă părere deosebită când ai de spus altceva decât a spus sau spune Domnul Iisus Hristos. Sunt de mică însemnătate lucrurile pe care le spun oamenii, dar sunt mari toate amănuntele pe care le spune Domnul Isus și trebuie luate în tocmai cum le spune El. La ceea ce spune El nu este nimic de adăugat și nimic de scăzut și cine ar putea să modifice cele ce a spus El? Cine ar putea să modifice astăzi creațiunea lui Dumnezeu? Cine ar putea să afecteze soarele care este făcut pe cer prin faptul că spune sau gândește ceva împotriva soarelui? Tot așa ar trebui și cu privire la o viață nouă născută din Domnul Iisus Hristos, noi să nu avem nimic de spus, ci să o încredințăm Domnului Iisus și să-L lăsăm pe El, care a avut puterea să-L nască din nou pe un credincios dintr-o altă partidă, ca El să învețe pe credinciosul acela așa cum vrea El. La ceea ce spune, deci, Domnul Iisus nu este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Noi putem pierde din vedere unele aspecte de care trebuie să ținem seama atunci când facem sau spunem un lucru. Dar Domnul Isus nu are nevoie niciodată să îi se amintească vreunul din aceste aspecte. Iudeii totdeauna căutau să răstoarne cuvintele Domnului Isus. Dar sunt și astăzi iudei care totdeauna au ceva de spus la cuvântul limpede al Domnului Isus. În fiecare din noi este ceva din comportarea acelor oameni de atunci. Este pornirea de a interpreta cuvintele simple și clare ale Domnului Sus, de a scădea sau a adăuga ceva la ele, de a le pune de acord cu ceea ce gândește majoritatea. Este și noi tendința de a adapta vremurilor și împrejurărilor în care trăim cuvântul Domnului. Nu este legea, ci este Duhul ei împletit atât de fin cu ființa noastră, încât de-abia îl putem recunoaște și cu atât mai puțin putem renunța la el. Ar trebui să ne umilească adânc faptul că în numele credinței și pe ogorul ei se găsesc atâtea neînțelegeri. De ce se întâmplă aceasta? Pentru că oamenii, oamenii credincioși, și-au îngăduit și-au permis libertatea nebună să aibă păreri, alte păreri decât cuvântul clar și simplu al Domnului Sus. Pe care El ne l-a lăsat scris în Noul Testament. Să ne trezim copii lui Dumnezeu, frații mei, și să ne întoarcem la cuvântul scris și la Duhul Noului Testament, ca să înlăturăm toate neînțelegerile dintre noi, să scăpăm de Duhul iudeilor de odinioară și să trăim în dulcea părtășie pe care trebuie să o aibă mădularele trupului lui Hristos. Să reținem adevărul acesta. Dacă suntem lipsiți de dragoste față de ceilalți din jurul nostru, față de ceilalți care sunt credincioși, indiferent de ce cult s-ar -ar numi ei, dacă avem lipsă de dragoste față de ei, dacă nu căutăm cu tot din adinsul să le fim de folos, ci din potrivă îi judecăm, îi apăsăm și vrem să le facem rău, e un semnal de boală. Dovada este că noi nu mai ascultăm de comanda Capul lui, că spune Domnul Hristos, este capul bisericii, care ne învață la unitate și ne învață să ne rugăm unii pentru alții și în loc să acuzăm pe acea persoană, să ne grăbim repede, să ne prezentăm la medic și să-i spunem, Doamne, m-am îmbolnăvit, s-a întâmplat ceva cu mine, am pierdut legătura cu capul, cu creierul, cu Hristos și în loc să-mi iubesc pe frații mei, uite că-i rănesc. Asta dacă am face fiecare, vai, ce minunată viața am duce atât noi, cât și frații și surorile noastre. Întorcându-ne la textul nostru, continuăm citirea cu versetul 11 din Evanghelia după Ioan la capitolul 5, unde găsim pe bolnav, răspunzând iudeilor acestora, care s-au încumetat să dea ordine peste Domnul Isus în felul următor. El le-a răspuns, Cel ce m-a făcut sănătos, mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Iubitule, trebuie să știi precis cine te-a făcut sănătos. Cine te-a mântuit? Și apoi să poți da un răspuns scurt și limpede. Și aceasta este cea din tâi datorie a ta răscumpărată al Domnului Iisus Hristos, fratele meu. Ca și orbul vindecat, slăbănogul acesta știa un singur lucru și anume, el zăcuse 38 de ani, dar acum era sănătos și plin de putere ca să-și poarte patul. Iudeii, plini de duhul religiei lor, nu se uitau la minunea care era în fața lor, adică slăbănogul acesta vindecat, ci se uitau la o rânduială moartă a religiei pe care slăbănogul o călca ducându-și patul acasă din porunca celui care l-a vindecat. Ochii și gândurile celor stăpâniți de duhul partidei lor religioase nu se opresc la adevărul unui om, ci se uită la faptul că acesta nu se potrivesc cu învățăturile și rânduierile lor. Ar trebui să te uiți la roadele din viața unui om, Roadele Duhului Sfânt și aceasta să-ți fie îndeajuns ca să te pleci în fața lucrării minunate a lui Dumnezeu care i-a dat Duhul Sfânt rodind în el, chiar dacă nu se potrivește cu rânduielile doctrinei tale. Mare vrăjmașa lui Dumnezeu este Duhul de partidă. Acest Duh stârnește gelozia și invidia și nu poate vedea binele de care se bucură aproapele său. De aceea vrea să scape cu orice preț de el. Exemplul lui Cain este cel mai limpede și mai cuprinzător. Așadar, bolnavul spune, Cel ce m-a făcut sănătos, mi-a zis, ridică-ți și umblă. Cuvântul Domnului Isus este cea mai mare autoritate de care trebuie să ascultăm, pentru că vedem puterea lui desfășurată în viața noastră dacă suntem credincioși cu adevărat. Pot veni oameni cu păreri, cu sisteme de învățătură religioasă, cu rânduie și așa mai departe. Noi însă... Fiind vindecații Domnului Isus prin cuvântul său, nu primim nimic, nu ascultăm de nimeni care ne învață altfel decât cuvântul său. După cum vedem, nu iudeii îl interesa pe cel vindecat, ci împlinirea cuvântului celui ce l-a vindecat. El și-a luat patul și-a plecat acasă, neținând seamă de sabat, de iudei și de urmările tulburărilor. lor. Numai cel care știe și poate să facă un lucru, trebuie ascultat în acel lucru. Domnul Isus era cel care dovedise putere și El merita singur să fie ascultat. Atâția au pretenția să stăpânească asupra noastră. Noi însă știm că aparținem în întregime Domnului Isus Hristos, care ne-a mântuit prin scump sângele Său. Lui îi datorăm toată ascultarea și supunerea noastră. El singur are drept asupra noastră, numai El poate lucra în noi și prin noi. Da, pentru noi cea mai mare autoritate este Domnul Isus, care ne-a dat viața. Dacă suntem și noi făcuți sănătoși de Domnul Isus, ascultăm de El în orice ne spune, chiar dacă cele spuse nu se potrivesc curânduielile religioase ale lumii. Să ne cercetăm. Suntem noi vindecați de Domnul Isus? Dacă suntem, atunci îl ascultăm? Sau nu cumva am fost vindecați de El și începem să ascultăm de Iudei din jurul nostru? Mare atenție! Dovadă că ai fost vindecat de Domnul Isus se vede în aceea că îți ridici patul și umbli în ciuda tuturor împotrivirilor celor din jurul tău. Asculți numai de cuvântul Domnului Isus. asta e dovadă că ai fost înviat, vindecat, adus de El la viață și că ești sănătos ascultând de comenzile Lui. În versetul următor, la versetul 12, iudeii l-au întrebat. Cine este omul acela care ți-a zis ridică spatul și umblă? Să fim gata să dăm răspuns clar iubiților celor care ne întreabă cu privire la starea și nădejdea noastră. Asta este o datorie sfântă pentru noi, cei vindecați și mântuiți de Domnul Isus. Dacă mărginirea cunoașterii noastre ne împiedică, să căutăm să înaintăm în cunoaștere prin mijloacele harului pe care Dumnezeu ni le-a dat ca să putem mărturisi adevărul fără piedică. Deci iudeii întărâtați l-au întrebat, Cine este omul acela care ți-a zis ridică spatul și umblă? Dar tu, iubitule, care asculți aceste gânduri, poți să spui ceva despre ceea ce ți-a făcut ție personal, domnului Isus? Întrebători sunt destui și au nevoie de un răspuns limpede din partea ta. Cine este omul acela care ți-a zis ridică spatul și umblă? Slăbănogul vindecat nu știa cine este omul care îl vindecase, nu știa cine este binefăcătorul lui. Intrând în discuție cu oamenii aceia, el își luase privirea de la Domnul Isus cu care vorbise până atunci și începuse să se încurce. Câtă dreptate are cuvântul lui Dumnezeu care spune, nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice, un citat din Romani 14,1. În cel mai bun caz, dacă nerespectarea acestui îndemn al cuvântului Dumnezeu nu are nicio altă urmare, este a de ajuns faptul că ne ia privirea de la Domnul Isus. Astăzi oamenii cunosc bine învățătura creștină și toate rătăcirile ei, dar nu cunosc tot atât de bine pe cel ce l-a vindecat. Ei nu cunosc pe cei ce i-au vindecat, nu recunosc pe Domnul Hristos și felul lui de a fi. Domnul Iisus Hristos ar mai fi avut de vorbit cu omul acesta, dar s-a retras imediat, văzându-l intrat într-o discuție cu oamenii asupra lucrurilor pe care el îi le spusese clar. Alte păreri asupra cuvintelor Domnului Iisus, nu numai că umbresc ceea ce spune ieri, dar îl îndepărtează de la noi și îl împiedică pe Domnul Iisus să ne spună în continuare ceea ce El ar dori să ne spună și ceea ce ar fi încă neclar pentru noi. Iată un motiv serios să nu ne mai apucăm la discuții cu părerile îndoielnice, ci să rămânem limpezi și clari înaintea Domnului Iisus și cuvântului Său și să-L ascultăm pe El fără abatere. În versetul 13 aflăm că cel vindecat nu știa cine este. Iisus se făcuse nevăzut din orodul care era în locul acela. Iubitule, cea din tâi datoria ta ca om vindecat, ca om mântuit de Domnul Isus, este să-ți cunoști Mântuitorul, să-i mulțumești cu recunoștință și să te predai în întregime lui. Dacă uiți această datorie, el pleacă de lângă tine, nu ți-a darul făcut, dar te lasă în voia ta. După cum s-a arătat în meditațiile dinainte, slăbănogul vindecat, în loc să mulțumească și să se închine întâi Domnului Iisus Marelui Său Vindecător pentru Marele Dar al Vindecării, el se lasă târât în discuția pornită de iudeii din jurul lui. Domnul Isus, văzându-se lăsat la o parte, a plecat de acolo. Nu mai avea rost șederea lui între niște oameni care, în fața cele mai strălucitoare minuni și a cele mai zdrobitoare realități dumnezeiești, se ocupă cu apărarea unei religii moarte care cereau omului totul, dar nu-i dădea nimic. Acești iudei apărau sabatul, odihna, dar ei erau zdrobiți de oboseala păcatului urii religioase, a fățărniciei și a răutății din inima lor. Dacă slăbănogul vindecat ar fi rămas cu Domnul Isus și ar fi mulțumit, ar fi aflat cine este el și ar fi scăpat de discuția tulburătoare cu iudeii. Ori de câte ori, nu suntem recunoscători față de binefacerile lui Dumnezeu. El ne lasă un timp ca să ne descurcăm noi singuri. Și cum putem noi să ne descurcăm fără El? Ce poate fi mai de preț decât prezența lui Dumnezeu cu noi? Dacă El este cu noi, poate să fie toată lumea împotrivă. Tot noi câștigăm biruința în numele Lui. Să avem mare grijă ca să nu uităm pe Domnul Isus, Marele nostru Mântuitor, ocupându-ne cu altceva. El să ne fie cel din în viața noastră și acum și în veci. În versetul 14, Evanghelistul Ioan ne istorisește următoarele. După aceea, Isus l-a găsit în templu și i-a zis, Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Deși Domnul Iisus plecase cu trupul de la locul minunii, din mijlocul norodului, de lângă bolnavul vindecat, cu duhul însă, cu ochiul lui Dumnezeiesc, urmărea cu dragoste pe cel vindecat ca să-i poată vorbi deschis și limpede despre cauza bolii și despre mântuirea lui. Și iată că, fiind mare sărbătoare la iudei, cel vindecat s-a dus la templu. Din tinerețe nu mai fusese aici. Acum era timpul și locul potrivit pentru a auzi glasul adevărului și Domnul Sus, s-a apropiat de el și i-a vorbit. Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Din lecția slăbănogului, zicea un credincios, cunoaștem că pricinile bolilor noastre sunt de fapt păcatele și că, prin urmare, cea din tâi lecuire împotriva lor nu sunt picăturile de la doctori, ci picăturile care curg dintr-o inimă zdrobită și înfrântă. Domnul Isus a căutat pe cel vindecat și a spus că păcatul a fost cauza bolii și dacă nu se pocăiește, îi va fi mai rău. Da, Domnul Isus a căutat pe acest om, așa cum i-a căutat și la scăldătoarea Betesda, ca să-i vindece trupul. Iar acum l-a căutat în templul ca să-l izbăvească de păcat, aceasta fiind cauza bolii lui trupești. Așa face scumpul nostru mântuitor și astăzi cu noi. Ne-a căutat nu numai în starea de plâns în care ne aflam în Betesda, dar și în starea de oameni în viață însănătoșiți în templu ca să ne învețe și să ne crească. Cuvintele lui sunt simple, dar pline de conținut. El ne spune întâi ceea ce suntem acum, adică te-ai făcut sănătos, ești mântuit, ești un alt om, ești un om nou. Și în al doilea rând, el ne spune ce avem de făcut, ce anume să trăim potrivit cu ceea ce suntem, adică să nu mai păcătuiești, pentru că ești un om iertat. Iar în al treilea rând, el, Mântuitorul, atrage atenția că trăirea nepotrivită cu ceea ce suntem, poate aduce asupra noastră pedeapsa disciplinară, care este totuși un har al lui Dumnezeu. Să ascultăm îndemnul și porunca Domnului Sus, care spune să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău, căci această poruncă și toate celelalte sunt porunci ale vieții, ale vieții veșnice. Iubiți ascultători, mesajul intrinsec al programului I058, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, se încheie la punctul acesta. Următoarele aproximativ 4 minute, care ne-au mai rămas până la epuizarea timpului ce ne-a fost acordat, îl vom folosi din citirea unei poezii urmate, ca de obicei, de o melodie a unei orchestre de mandoline.